Hát volt egy fiatal srác, uh, aki úgy kellett felnőjön, hogy voltak valami ősei neki, akik felépítettek valamit. Voltak álmai, voltak uh, ennek egyik őse, egy nagyon híres ember volt, és ő nagyon-nagyon szeretett volna Istennek templomot építeni. És uh, Isten még engedte meg neki, hanem azt mondta majd a fiat fogja. És tényleg a fia, amikor felnőtt ez a Dávidnak a fiás Salomonról van szó, ő felépített egy templomot. És majd haladt tovább az idő, és nem úgy alakultak a dolgok, hogy ők ezt megálmodták annak idején. Ketté szakadt az ország, Júda, Izrael, Izrael teljesen elbukott, olyan királyi lettek, amik, akik, akik sötétségbe sodorták az ő népét, és a Júda királyi is így váltagozták egymást. És ez a srác ez úgy nőtt fel, ez a kisfiú, hogy azt látta, hogy az ő apja minden tönkre tesz, amit az ő ősei, azok az ő kapái meg ükükapái felépítettek. És azt láthatta, hogy, hogy nem tetszik már neki a templom. Új áldozóhalmokat épít. A papokat arra kényszeríti, hogy úgy áldozzanak, ott áldozzanak. És tönkretett mindent. És ez a, a kisrács így kellett felnőjön. Ez a kisrácsot úgy hívták, hogy ezékiás. És amikor az ő apja meghalt, és ő lett a király, akkor valószínűleg gyerekkorában hozott egy mély döntést. Ezért hiszek abban, hogy, hogy gyerekekként. Nagyon fontos, amilyen döntést hozunk az életünkben. Úgyhogy bátorítanak, gyerekek, hogy már most hozzatok döntést az életetekbe. Ez az ezékiás valószínűleg nem akkor hozta meg a döntést, mikor király lett, hanem sokkal korábban látta mindazt a sok fertelmet, ami az ő családjában van. És ő azt mondta, hogy én ezzel, mikor odakerülök, szakítani fogok. És azon az úton járok, ami az igaz út. Ez a, ez a király az ezékiás király. És amikor tényleg odakerültek, akkor azt láthattuk, hogy, hogy mindent elkezdett helyreállítani. Azzal kezdte a szolgálatát, királyi szolgálatát, hogy odament és kinyitotta a templomot. Lepokhálózta a templomot, és aztán beszélt a papokkal, a lévitákkal, helyreállította a szolgálatot, a templomi szolgálatot, és tényleg azt lehet mondani, hogy virágzott Júda. És, és nagyon sok munkája volt, mert ugyanazokkal az emberekkel kellett szolgáljon, akik közben az apját szolgálták a rosszba végig Isten vezetése alatt hatnia kellett az emberekre, hogy, hogy álljanak át a jó oldalra. És tényleg nagyon-nagyon sok munkája volt benne. És engem megdöbbent, hogy ahogy ez az igéhez elérkezünk, a 2. krónika 32. rész eh, fogjuk olvasni, és majd párhuzamosan eh, az hatból 6-ból is. 2. krónika 32 úgy kezdődik, hogy, hogy eh, ezek után, a hűségesen véghez vitt dolgok után eljött Szanhérib Asszír király, és betölt Júdába. És mondhatnánk, hogy hol volt Isten, nem? Tehát ez az ember gyerekkorától fogva hozott egy döntést, felnőtt is meg is valósította, helyreállította a népet, és tényleg elindultak a jó irányba, és akkor ezek után jön a támadás. Hogy kezdted ma reggel? Hogy támadásokat érünk át. És tényleg így a gyülekezetben is azt érezhetjük, hogy, hogy Isten úgy elkezdett bennünket helyreállítani. Voltak rendezve kapcsolatok a vezetőségbe. Voltak rendezve kapcsolatok. Voltak rendezve gyülekezettel kapcsolatok. És mit fogunk átélni? Mit látunk? az, hogy mérünk támadásokat. És hát lehet, hogy ezékiás úgy is döntetett volna, hogy hát uram, ezt nem érdemlem meg. Egyébként volt egy ilyen, nekem így eszembe Illé, illés annak idején, emlékezettek vissza, hogy végig szolgálta az urat, és akkor egyszer csak leült a reketje bokor alá, és azt mondja, hogy uram, én végig mindent, megtettem mindent, és akkor még ezek üldöznek engem. És akkor mit csinált Isten? Odament és felemelte olyan szóval jó ez a kegyelmet meglátni még az ószövetségben, és hát még ma meglátni a kegyelmet az életünkben. Az, hogy tényleg csomó mindent megtett az ezékiás király, és egyszer csak azt mondja, hogy ezek után, a hűségesen véghezvitt dolgok után, eljött Szanhéri, asszél király, és betölt Judába. Ostrom alá vette a megerősített városokat, azzal a szándékkal, hogy elfogja azokat. Amikor látta ezékiás, hogy Szanhéri betölt, és érzelmet e, készül megtámadni, tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betűnjük a városon kívül lévő forrásokat. Szeretnék már most mellé olvasni egy kicsit egy párhuzamosan az Efézus 6-ból. Az Efézus 6.10-től eh, azt olvassuk, hogy eh, végül pedig erősítjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, Öltsétek magatokra az Isten fegyvezetét, hogy megállhatszatok az ördög mesterkedésével szemben. Mert ami harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világa, a urai, a gonoszság ellen. Szóval azt látjuk itt az Efézusi levélben, ami egy új szövetségi gyülekezetnek íródik, hogy, hogy megnevezi, hogy nem test és vér ellen van. Emlékeztek meg, hogy mit mondott? Nem test és vér, nem test, vér ellen van harcunk. De még csak nem is egy nem testvér ellen, hanem a sátán ellen. A ördög munkái, az ő mesterségkedései ellen van harcunk. Úgyhogy jó egyébként itt meglátni az ezékiás történetében, hogy ezékiás tudta, hogy ki az ellensége. Jó nekünk is feltérképezni, és tudhatjuk, hogy ki az ellenségünk. Azt is jó tudni, hogy milyen a mi ellenségünk. A mi az egy olyan, ha csak itt az ephizusi levélből olvassuk, de láthatjuk egy csomó helyen, hogy nem egy becsületes. Bevet mindent. Azt szóval, mondja, mesterkedései. Az szóval, is azt mondja, hogy az ördög azért jött, hogy ő jön, lopjon és puszítson. Tehát ő az, aki mindent bemer vetni. Ott nem érdemes tárgyalni vele. Nem érdemes kompromisszumokat kötni vele. Mert nem fogja betartani. Ez egyértelmű. Úgyhogy tudhatjuk, hogy ki az ellenségünk és milyen az ellenségünk, Hát Ezékiás is tudhatta, hogy ki ez a szanhéribb, a szír király. Ez nem volt egy becsületes ember, korábban szövetkezetvel, stb. Meg háborúztak, de itt most eldöntötte, hogy akkor Júdát is megtámadja. És akkor lássuk, hogy mit tesz tovább Ezékiás király. Azt látjuk, hogy nekem nagyon tetszik, hogy tanácskozott a vezető embereivel. Volt egy jó ötlete, volt egy jó látása, Egy tanácskozott a vezető embereivel, és nézzétek meg, hogy mi történik. Azok támogatták őt, sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön átfolyt, mert ezt mondták, miért találjanak az asszír királyuk sok vizet, ha ideérnek. Majd neki bátorodva fölépítette az egész várfalat, ahol sérült volt, nagyobbokra az öltönyök, stb. De azt láthatjuk, hogy, hogy volt egy jó ötlete, de ezt nem tartotta meg magának, hanem megtanácskozta a vezetőkkel, ott egy esség jött létre, és támogatás, és ez bemozgatta az egész népet. És az egész nép összegyűlt, és elkezdte megcsinálni azt a munkát, amit, amit Isten adott nekik, hogy megtegyenek. Nekem nagyon tetszik ez, ahogy meg akarják támadni Jeruzsálemet, csak azt mondja, hogy vannak kint források, és azokat a forrásokat kezdjük el betömni. Lehet, hogy nem lesz pont jó a gondolkodás, de gondoljatok bele, hogy milyen jó lenne az életünkbe, hogyha a mi életünk körül azok, amik táplálják az ellenséget azokat betömjük. Azokat elzárjuk, azokat az utakat, hogy ott pusztuljon ki az ellenség. Valami ilyesmit mond a zsidók 12.1.2, hogy levetközve minden bűnt, meg minden megkörnyékező bűnt. Tehát azok, amik még nem értek el minket, de ott vannak a határon. És hogy azokkal kezdjünk el már szembenézni, amik kívül vannak. És hadd mondjam úgy, ne tápláljuk az ellenséget. Ne tápláljuk az ellenséget. Könnyen betör. Ma a mai világban nagyon könnyen betör az ellenség az életünkbe. Szóval azokat a kis forrásokat, azokat a fajta forrásokat, kapcsolatokat, gondolatokat, lehetőségeket, és gondoljatok bele bármibe, amit Isten eléteg hoz, hogy mik azok a források, amiket érdemes, nincs még bennünk, nem vált még bűnni, de ott a lehetőség, és a mi forrásainkkal, az Judának a forrása volt, táplálták őket, ha odaértek volna. De egy olyan döntést hoztak, hogy, hogy ezeket betömik. Ugye ugyan ilyen dolog a kísértés. A kísértésű hogy, hogy olvasunk a Jakab levelébe? Jakab, keresjük is meg egy 4-5. vásba. Igen. Mert mindenki a saját kívánságától fogva, vonza és csalogatva esik kísértésbe. A kívánság azon, azonban megfoganva bűnszül. szül. Megfoganva bűn szül. Tehát vannak kívánságok az én ember életében, és nem az a bűn, hogy vannak, hanem hogy meg tud-e azt foganni. Vagy ellene tudunk menni már akkor. Ez a megfoganás, ez a víz nélkül, ha ki van oltva a víz, nem tud megfoganni. Szóval ne akkor menjünk már, amikor már becsúsztunk a kísértésbe, hanem kezdjük el döntést hozni, hogy én nem akarom táplálni az ellenséget. Ez annyira ott volt a szívemben nekem, is. és sokszor, sokszor beleesek abba, hogy, hogy táplálom. Hogy engedem, hogy, hogy, hogy, hogy mi van, ha nem. Tehát, hogy ne engedjük. Már el, el lehet jutni ide. És egyébként érdemes az életünknek olyan területére Sokkal jobban oda koncentrálni, amiben tudjuk, hogy gyengék vagyunk. Ha valamiben tudjuk, hogy gyengék vagyunk, higgyük el azt, hogy az ördög is tudja, hogy gyengék vagyunk benne. És ott fog mindig támadni, ott fog jönni. Ha a hitetlenség az, akkor az. Ha gondolatok az, akkor az. Ha szenvedélyjátékok, akkor az az. Bármi, amiben ami van egy gyengeség, egy hajlam, az azon keresztül fog. Hát az ördög nem hülye, nem fog olyan helyen, ahol. ahol nincs esélye, hanem ahol van esélye. És uh, gondolkozunk el azon, hogy mi az ami életünkben. És az tetszik nekem nagyon, ahogy, ahogy Isten így elindította őket, elindította ezékiást, akkor, uh, akkor lett egy egység, és egy, ahogy a nép összefogott, ott felbúzdult, és tovább ment ezen. És azt mondta, hogy akkor felfegyvezézzem a népet. És azt javasoljuk, hogy elkezdett gyártani uh, különbözőféle féle fegyvereket. És most itt átmenek az új szövetséghez, hogy nekünk milyen fegyvereket mond az ige, hogy mik a mi fegyvereink. Ott azt látjuk, hogy támadó meg védők, védekező fegyvereket gyártott a a népnek, azért, hogy tudjanak harcolni. Nekünk pedig azt mondja az ige, az Efézus 6-ban, hogy tudjuk, hogy harcba vagyunk. Tehát fogjuk fel, hogy nincs vége a harcnak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy amíg itt vagyunk a Földön, addig harcolni fogunk. És szükségünk van, ezekre a fegyverek van az életünkben. És az Efézus 6.10-től azt olvassuk, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, de rendes az Isten minden fegyverzetét, mindet öltsük magunkra azért, hogy minden kísértésre szemben, minden támadásra szemben megállhassunk. Az ördög minden mesterkedésével szembe. Milyen jó az, amikor egy, egy hadinép azt mondja, hogy, hogy kifejlesztettem egy olyan fegyvert, egy háborúval lévő nép, nem? Ami minden támadással szembe, előnyösebb helyzetben van. De ez körülbelül olyan, mint mikor még kardokkal harcoltak, és előjöttek az ágyuk, meg a puskák, nem? Tehát jöhetsz a karddal, de hát én a puskával messzebbről lelövek, ide se élsz addig. Tehát körülbelül ilyen fegyvert adott nekünk is, de azt jelenti, hogy az ördög minden mesterkedésével szembe. Ellen lehet állni, ha ezek rajtunk vannak. És az Isten most arra akar bennünket készíteni, ezt a verőcei gyülekezetet, hogy tartsunk egy kis fegyver ellenőrzést magunkon. Nézzük meg, hogy hogy állunk ezekkel a fegyverekkel. Én megmondom őszintén, amikor így végmentem ezeken a fegyvereken, és úgy, hogy mi van, ha ez nincs meg? Mik a jelei? Mik a tünetei? Akkor nagyon sok helyen azt láttam, hogy erősödésre van szükségem. Nem véletlenül mondja Pál azt, hogy erősödjetek meg tehát, hogy van, akkor én tehetek arról, hogy ez rajtam legyen. Sokszor azt várjuk, hogy, hogy mint valami ilyen szuperhősök, ha mi azt mondjuk, hogy hazba vagyunk, akkor, akkor így ilyen szempillantásánk maguktól ránk öltődik abba a pillanatba, és akkor harcolunk. De itt Pál azt mondja, hogy ez rajtunk kell, hogy legyen, és ezekben meg kell, hogy erősödjünk. És érdemes megvizsgálnunk ma azt, hogy mi az a terület, ahol, ahol érdemes, megerősödjünk. És mi az a fegyver, amiben úgy érezzük, hogy itt lehet, hogy, hogy egy kicsi javításra szorul ez a fegyver az életünkbe. Vagy túl összement. <gül> e, nem tudom, mi történt vele. Azt mondja az Efézus levélben, az első fegyverzet, az, az igazság, szeretete, az igazságosság. Többféle fordításban van ez. E, igazából igaz lelküsének is fordítja a Károli. De ez mindenképpen egy olyan jellemről szól, ami ilyen voltam, és olyan lettem. Az Isten igazsága bennem van. de az Isten igazságáról van szó. Jézus Krisztus igaznak nevezte magát. Azt mondta, hogy én vagyok az igazság, az út és az élet. És ez az, az igazság, amit keresünk. Nincs más igazság. Hogy állunk az igazsággal? Ha Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, a János Evangélium pedig úgy, úgy kezdi az ő levelé, az a, a, meg a János levele is így kezdődik, hogy az ige testélet Jézus Kisztusba. Az igazság. Nem mondhatom azt, hogy szeretem Jézust, ha a Biblia nem érdekel. Sokan mondják azt, hogy, hogy hát, ez a Jézus, ez a szimpatikus személyiség, de ami a Bibliában van, az azért, az azért kemény. Ez a kettő ugyanaz. Azt mondja a János Evangélium, az ige testé lett Jézus Krisztusban. Ő az igazság. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És érdekes dolog az, hogy hát nem ilyen övről van szó, hanem azért ott egy olyan öv volt ez az igazság, igaz lelkűség, ez egy olyan öv, ami, ami egybe tart ami arra szolgált, nem arra, hogy a nadrág fennmaradjon, hanem csupán, csak hanem, hanem azért az a fegyverzetnél, a fegyverzet tartásánál egy komoly, komoly eszköz volt. Anélkül nem igazán mentek harcba emberek. Tehát ez egy alap volt. Az igazságoság öve. Enélkül nincs értelme az egésznek. Ezzel enélkül nem is kára többit fölvenni, mert nincs, nincs mire, nincs mi összetartsa. Ami mi életünkben ez úgy meg, hogy ez tart össze. Eddig ilyen voltam, most már olyan lettem. Eddig valami voltam, most már egy nyílt, őszinte, igaz, lelkű ember vagyok, akinek bele az életébe. Akinek a jelleme is átformálódott. E, nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy a megtérés az egy döntés, de én ugyanaz az ember maradok. Biblia nem erről beszél. Azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztül vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az ő jelleme van bennem. Az igaz lelkűség, az itt kezdődik. Az igazságosság, A tisztességövel van, amelyik így fordítja. Ez is tetszik nagyon. Azért gondoljunk bele, hogy a tisztességövel, miről vagyunk híresek? Arról, hogy tisztességesek vagyunk, Isten lelkűek vagyunk, az ő lelke van bennünk. Az igaz lelkűség azt jelenti, hogy, hogy látnak bennünket. De gondoljunk bele, hogy milyen az, ha nincs rajtunk. Azt mondtam, hogy hát övben, öv nélkül nem indultak el háborúban annak idején. De gyakorlatban mit jelent az, hogyha egy hívő emberen nincs meg ez? Ha nincs igazságoság, azt el kell takarni. Ilyenkor jön a képmutatás, a látszat, a pót dolgok, ugye? a vallásosság. A magam igaza, a magam igaza az nem az igazságosság, A magam igazát kell letennem ahhoz, hogy az Isten igazsága legyen bennem. És itt vészel a vallásosság. Mert a vallásosság az emberi igazság, az Isten igazsága pedig itt van az igében. De nagyon fontos az, hogy értsük meg azt, hogy, hogy ha ezek vannak bennünk, mint önigazolás, mint. ahol nincs az igaz elküség, ott higgyetek, hogy nagyon sok magyarázkodás van. Nem tudom, kiárt építkezésen, átadásokon, mikor van a magyarázkodás átadásokon? Mikor valami nincs rendben? Az... Meg kell magyarázni. Elég sok építkezésben volt részem, és elég sokat láttam. És volt, amikor sikerült megmagyarázni. Tehát, hogy átadtuk. Semmi igazság nem volt benne. Szóval azért az igaz lelkűség. Tehát a magyarázkodással nem fér össze. A legveszélyesebb része ennek, hogy legtöbbször önmagukat álmítjuk, amikor ez van. Tehát önmagunkat is álmítjuk, önmagunk elő is önmagunknak is hazudunk, és hát igazából ez egy hazugság, ilyenkor jönnek a bonyodalmak, a nehézségek, mert hívőként, meg még úgy, hogy nincs bennünk a megigazolás, annak a gyümölcsei, akkor az a kettő nem fél össze, és akkor tenni kell valamit. Tehát ez volt az első fegyver. Azonban hogy nagyon nagy alap, ez a megtérés tulajdonképpen. Az, hogy megtértem abból az életből, ami voltam eddig, és ami, ami vétett engem Isten. És hogyha ebben hiányosságban az életünkben, akkor higgyétek el, hívő emberként is lehet azokból megtérni. Lehet változni benne. Isten tud változtatni benne bennünket. Nekem nagyon nagy példa egyébként a Péter, aki, aki tényleg áruló volt, nem? Elárulta Jézust. te hogy megváltoztat a jellemét? Nem sokkal később, ott néhány hét, hónap telt el, és mikor elővették, azt mondta, hogy nem tehetem, hogy ne mondjam. Pedig azt mondta, hogy csak azt nem mondta, hogy Jézus nevén mond az, hogy meggyógyult jótéteményt, csináltatok valamit. De nem tehetem. Én megvallom. Nem tehetem, hogy ne valljam meg. Milyen határozott lett, nem? És mennyire karakán kiállt. És ilyen maradt mindig? Bukott el ez De. Nézzük meg a Galata levélbe. Ott van, egyszer elmegy oda, és akkor pedig Isten kihentett neki a pogányok és az evangélium. Elmennek ott. Eznek csak azt mondja, hogy hát, de mégis itt a zsidók nem néznek jó szemmel, hogyha leülök a pogányokhoz kajálni, ezért elvonult és kicsit képmutatoskodott. De Isten tovább formálta, és kihozta ebből, és Isten nem adta föl, mert szerette Pétert. És kősziklát tett belőle Jézus volt a kősziklat, de sziklad belőle olyan szempontból, hogy, hogy, hogy az egyháznak a tanításában, ahogy Isten továbbvitte őt, ahogy tovább vitte az egyházat, abban mérföldkő volt az ő jelenléte, ott kellett, hogy legyen. Isten számított rá. Szerette őt is, ezért helyreállította. És a jellemét, az ki tudta javítani, még a megtérése után is. Még azután, hogy több ezer ember, vagy több tízezer ember tért meg általa, gondoljatok bele. Azután is Isten még formálta a jellemét. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy valamit tettünk, és akkor a mi jellemünk rendben van. És mikor szembenézünk, akkor látjuk, hogy van mit formálni benne. És engedjük, hogy Isten formáljon bennünket tovább. Ez ne ítéletként hangzol, hanem kegyelemként. Hogy ma még kegyelem van? Tényleg? Milyen jó, hogy Isten tudja formálni a jellemünket. És tényleg olyan emberek lehetünk, akikre a környezet azt mondja, hogy te ki ez az ember? Én olyan akarok lenni, mint ő. Éltetek át ilyet? Mondták már azt nektek, hogy én olyan akarok lenni, mint te vagy. Vagy a környezetetnek valakinek. Hogy olyan, olyan jól ki tudsz állni. Olyan, olyan igazság van benned. És amikor bántanak, akkor se nem roppansz össze. Na, menjünk tovább, mert <kül> lerakadunk, de ez egy nagyon nagy alap, azt gondolom. Higgyük el, hogy enélkül nincs, ami megtartson. Ha ezt elengedjük, ezt az övet, szétesik a hívő életünk. Szétfogásni mindenképpen. És kilátsik a rútság. Hagy mondjam azt is. Leesik az öveg, így van. <kül> Erős beszél a Biblia. Magatokra öltve a második az az igazságosság páncélja. Miben más, mint az előző? Mi ez a páncél? Látunk ilyen római katonát, nem? Akiknek akik, egy ilyen, ilyen vastszőttes ruhájuk volt tulajdonképpen, de volt olyan is, ami, ami, ami, ami egy ilyen páncél, vaspáncél. A, a lényege az az, hogy tüzes nyilakat kiohototta, és mit védett meg ez a páncél? az élet szerveit tulajdonképpen. A szívet, a bensőt. Ugye, a, a, ami az élet funkciót adják. Ez nagyon fontos dolog ez, azt gondolom. A megigazulás páncia így is fordítja e, egyik. Igen, mert ez a szó, ami a dikai nösszé van, dikaios é valami ilyesmi olvasás, de ebben nem vagyok jó. <gül> Úgy. Azt mondom. E, ez, a, ez, a, ez a szó, ez igazságosságnak és megigazulásnak is fordítható. És azt gondolom, hogy itt nagyon, nagyon fontos a ennek, hogy a megigazulás milyen bennünk, és mit gondolunk mi a megigazulásról. Egyfajta, egyfajta jogosságot jelent. Egyfajta olyan jogot jelent, hogy én az igazságban maradhatok. Ezt az életet így védi meg. Azt jelenti, hogy Először is egyszer üdvösséget kaptam, tehát amikor, amikor megtértem, akkor megigazultam, de ez a megigazulás páncélja, ez folyamatosan rajtam van. Ez azt jelenti, hogy, hogy amikor hogy János, egy János egy hét, az működik bennünk, vagy egy héttől kilencig. Hogy szólja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, akkor hazudunk egyúttal, ugye? mert hogy védkezhetünk hívő emberként is, elbukhatunk, de ott van a megigazulás páncélja. Nem, jut, nem, nem öl meg minket hanem kioltja a tüzes nyilat. Mert egyből oda megyek, és rendezem. Egyből oda megyek, és azt mondja az, az, az ige, hogy ha megvalljuk, akkor pedig hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket. Tehát ez a megigazolás páncéja, hogy működik az életünkbe az, hogy ha el is bukunk, akkor még mielőtt az kiolthatná az életünket, azelőtt rendezzük, is, és kioltja a tüzes nyilat. Magatokra öltve. Ez is egy döntés a mi részünkről azt gondolom, hogy, hogy ezt tesszük. Nem eltitkoljuk, hanem megvalljuk. Azt jelenti ez, hogy jogom van az örök élethez. Nincs semmi a róvásomon. Ez a megigaz, megigazulás páncéjé az azt jelenti, hogy, hogy tisztán tartja az életszervet. Ha nem tartaná tisztán, akkor nem, lenne, nem, nem, nem üdvözülhetnék. Mert igaz az ige ott az hogy az Isten szent. És nem lehet köze szent, szentségtelenhez. De én hogy maradhatok szent, mikor mégis elbukok? Hogy lehetek szent, akkor, amikor uh, képes vagyok kiabálni és felhúzni magamat? Úgyhogy ezt felismerem magamba, megvallom és leteszem. Hogy lehetek szent? És rendezem az életemet. Ez a ez nem egy olyan dolog, amit én tudok elérni, hanem az Isten, aki engem igazságosnak nyilvánít. Ez nem azt jelenti, hogy a bünt nem követte el a tettes ő bíróságon, hanem a bíró kegyelmet ad és felszabadítja. Elfogadtam Jézus Krisztus áldozatát az életemre, és ez nem egy egyszeri alkalom volt, hanem az életem végéig ott van rajtam, az ő végének a védelme. Ez a, a páncél az azt jelenti, hogy, hogy megvéd mindentől. És nem azt mondja, hogy egy-két nyíltól meg tud védeni, és akkor utána szólom, hogy hát Hanem azt mondja hogy minden. Azt mondja, hogy az összes tüzes nyíltól meg tud védeni. Hiszünk abban? Nem mi tudjuk a mi erőnkkel, hanem ha igényeljük, hogy, hogy ez, a, ez a rendelkezésünkre álló öltözet rajtunk legyen. Mi van, ha ez nincs meg? Azt gondolom, hogy legegyszerűbb azt mondani, hogy nem működik a kegyelem az életünkbe. A törvénykezés az már rés nyit rajta. A kegyelem, az viszont megerősíti. Az Isten kegyelme az, az ami megerősíti ezt. Hát, ha ez nem működik, akkor nyilván, ha betér a bűn az életünkbe, akkor ott a szellemi halálnak a jelentősége fennáll, és ez egy elég veszélyes állapot. És nem tudsz azzal védekezni, ha ezt nem veszed igénybe, ami ott egy nagyon fontos igé hogy nincs immár semmi károztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert ez akkor igaz, ha ez rajtunk van. Akkor igaz, ha ezt nem vettük félre az életünkbe. És nagyon fontos, hogy ha érzed a károztatást, akkor, akkor lehet, hogy ott valamit rendbe kell tenni itt. És hogyha ez ott van benned, hittel az ő kegyelme, elfogadod, akkor nincs a károztatás az életben. A kettő együtt nem működik. Úgyhogy... Nagyon fontos, hogy vegyük komolyan ezt a megigazolás dolgot, mert azt gondolom, hogy a Biblia arról beszél, hogy enélkül meghalunk. A, nagyon sokan akkor azt mondják, hogy, és nyilván bizonyos értelemben értem, és valom, hogy nyilván aki kegyelmet kapott, aki újjászületett, annak örök élete van, és hát az nem kárhozhat el. De a Kolossi levélben azt is olvassuk, hogy megbékéltetett testet, és, és tökéletesnek lát bennünket, és utána azt mondja, hogy ha ugyan megmaradtok benne, tehát vegyük komolyan azt, hogy. Hogy a megigazolás páncélja az egy komoly dolog. Ha ugyan megmaradtok benne, ezt mondja az igen, nagyon sok helyen, hogy. És azt is mondja, hogy, hogy kik azok, akik nem e, fognak üdvözölni milyen bűnöket, hogyha megengedünk az életünkbe. Vegyük komolyan ezeket, és ez a megigazolás páncéljá működjön az életünkbe. Menjünk tovább, felsorozva lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Van, aki hozzáteszi a hirdetés szót, az eredetiben nincs benne ez a szó, az evangélium békesség evangéliumának a készségéről beszél. Egyfajta készségről, és ez egy nagyon fontos dolog, mert egy kicsit többet mond attól, mint hogy csak hirdetem. Ez azt jelenti, hogy képviselem, elfogadom az evang a békesség evangéliumát, képviselem, ott van rajtam, abba járok, azért cipő, mert abba járok. Ha az nincs ott, akkor mezitláb megyek. Mezitláb nem jó mindig járni. gyerekként én szerettem mezitláb járni. Azért egyszer-kétszer megszívtam, tehát hogy Léptem olyan dologba bele, ami miatt életet kellett mentsenek, mert annyi vérrel folyt, de ha, hogy azért mezitlába ne járkáljunk. Főleg egy háborúban azt gondolom, hogy mezitlába elindulni, hát nem tudom. Nem tudom, meddig jutnánk el. Hát enélkül nem lehet. És a békesség, enélkül azt mondom, hogy nem véletlenül, itt a békesség meg, hogy mezitlába és megszúr minden, és mi is ilyen szúrósak leszünk. Nincs bennünk a békesség. Ezt ne csak az evangélium hirdetésre vegyük, arra is mindenképpen, hanem arra, hogy békességet teremtünk-e a környezetünkbe. Mi a helyzet velünk és a békességgel? Családunkba, az életünkbe, a környezetünkbe. A Biblia nagyon sokszor mondja, hogy békességteremtők legyenek. Még az Oszszövetség is mondja, hogy még a fogságba is visznek, hogy dolgozatok annak a városnak a békességén, ahova elvisznek titeket. És ha idegen földön is vagytok, hát akkor még itt hol? nem? Tehát, hogy a békességen dolgozni. Működik ez az életünkbe? Békesség? És akkor a békesség evangéliuma, mi lehet az? Az Úr Jézus az ő áldozatával egyszer mindenkire eltörölte a bűnt megbocsájtotta a bünt És emlékeztek arra példára, amikor, amikor azt mondja, hogy sok, sokat elengedett az egyik úr az a szolgának, a szolga meg kiment, és akkor azzal a filérek miatt majdnem nagyon verte a másikat. Tehát, hogy... Hogy működik az életünkben a megbocsátás? Erre akartam kiukadni. Ez egy fontos kérdés, mert a Békesség Evangéliuma ez ezt is jelenti. Hogy működik-e a mi életünkben a megbocsátás? Ahogy Isten nekünk megbocsátott, úgy mi megbocsátunk-e, úgy tudunk-e bocsánatot kérni? Ez a bocsánatkérdés nem lehet megkerülni, mint fegyver. Nagyon fontos dolog. És nyilván az Evangélium. Készség ez. Nem azt jelenti, hogy le tudom egy nap, egyszer valakinek bizonyságot teszek, ezt felérom a reggel úgy kell menjek, valaki gyorsan megállítok, addig kibírom, elmondom neki, aztán élem az életemet. Ez a készség az azt jelenti, és, abba, és cipő, amiben mindig rajtam van, és abba járok, az azt jelenti, hogy mindig kész vagyok. Mindig kész vagyok az életemmel válaszra, kész vagyok bizonyságot tenni arról arról az örömhírről, amit én is átéltem. Amit én is kaptam, az túlfagyik rajta, második így fogom az, az igen. Hát mi van, ha ez nincs meg? Gondolkoztam ezen. Önzőhívő élet? Egyáltalán létezik ilyen? Hogy önzőhívő élet? Én mégis láttam olyan embert, aki nagyon el van azzal, hogy úgy örülök, hogy én, én megtértem. üdvösséget kaptam. De nem érzem azt, hogy ezt nekem valakinek el kéne mondanom. Még, még a munkájámen se kell, hogy tudják. Nekem ez. Ez az önzőhit, ez... ez ez nem működik. Ez nem fog működni. Mert arról beszél az ige, hogy, hogy ez a fegyverzet, ha nincs rajtunk, akkor támadhatóak vagyunk. És akkor el fogunk bukni. És egy fontos dolog, hogy, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy arról ismernek meg titeket, hogy engem szerettek. Ha ez nem működik, meg bennem nincs békesség, akkor... Igazából mi botránkoztatunk az életünkkel. És ha botránkoztatunk az életünkkel, az nagy gáz, mert azt mondja az Úr hogy jaj, annak, aki botránkoztat. És itt most nem ítéletet szeretnék érletni, még egyszer mondom, hanem kegyelmet. Csak vizsgáljuk meg a fegyverzetünket, és nézzük meg, hogy mi a helyzet. Vegyétek föl a hit pajzsát. De ez az, ami kiolthatja a gonosz nyílát, nem baj. Vegyétek fel a hit hitpalzsát, ami kiotatja a gonosz minden nyilát. Hogy működik a hit az életünkben? Hogy picit végig gondoljuk, akkor kezdjük onnan, hogy ne, ha nem működik a hit az életünkben, akkor mi a helyzet velünk? És itt az ütösségéről való hitről is beszélek, és arról is, ami a mi életünkben, ahogy élünk. Ha nem működik az életünkben a hit, akkor, akkor csak ilyen földhöz ragadtak leszünk. Csak racionális Emberi módon akarunk döntéseket hozni, gondolkodni. Eljuthatunk odáig egyébként, hogy megkérdőjelezzük az Isten hűségét. Gondoljátok végig, El lehet oda jutni, hogy megkérdezzük Isten hűségét és beszédét. Elveszhetjük az értelmét az elhívásunknak. Ha nincs hitünk abban, amire Isten bennünket hívott, és azt mondjuk, hogy van hitünk az üdvösségre, de nincs hitünk abban, amiben éppen elhívott bennünket, akkor elveszítjük az értelmét. Elvesztjük az értelmét annak, amire elhívott bennünket. És nyilván elég, elég hamar egy erősebb támadásba el lehet bukni. Hit nélkül lehetetlen Istennek véceni. És ez nem is olyan hit, amit az ördögök is hisznek, hanem egy üdvözítő hit. Elhiszem azt, hogy Jézus Krisztus értem halt, és elhiszem azt, hogy van értelme az imátságnak, elhiszem azt, hogy van értelme annak, hogy én szolgálok. Egyáltalán a hitnek a, a pajzs az úgy is működik, hogy minden olyan dolgot, ahol támadás érhet bennünket, ott egyszerűen ez a pajzs kioltja már, mert, mert, mert értelmét veszti a kísértés. Ha az ördög azt akarja mondani, hogy nincs értelmedet, tehát tudod, van hited, hogy Isten mondta neked, és bele tudsz kapaszkodni erősen, akkor ki van oltva? Amikor támadásokat élünk át, akkor ez a oltja ki a legjobban. Én nem eszek rá, hogy a gyülekezet a plántásban elkezdtük, és Eltelt három év, és uh, nem, kett, kett, több mint két év, és még nem tért meg senki. És ott voltunk mi anyan, akik elkezdtük. De olyan határozottan kaptuk az elhívást erre a, a gyülekezet is, és olyan határozott igéket kaptunk, hogy, hogy az, ami gondolat bennünk meg akart fogadni, és az, hogy hát adjuk föl, mert neki nincs értelme, az elveszett, ez kioltotta, oltotta ki. Az a hit abban az elhívásban, amit Isten elhívott bennünket. És az életedben is, hogyha Isten ígéreteire rámelsz állni, és mersz hinni benne, akkor a kísértéseknek zömét ez fogja kioltani. A másik zömét meg az a hit, amit az Isten igényében látsz, és találsz benne. És ez egy fontos dolog, hogy, hogy ez, nem tudom, tudjátok-e mekkora ez a hitnek a pajzsa. Én láttam ilyen fényképeket, hogy ez olyan, mint egy embernagyságú. Tehát, hogy talpig tehát van rajtunk egy csomó védőeszköz, de ez még azon kívül, mint sokszor elektromosságban dupla sziget, dupla védelmet mondják, itt ez a, a következő védelem, ami, ami mindentől még odáig se tud eljutni. Már ott kioltja. És milyen jó lenne, hogyha, ha ez úgy bátran előre menne is, és működne bennünk. Igazából akkor működnek az ajándék, akkor betöltjük az elhívásunkat. Akkor betöltjük azt, amit Lukács, mondott Jézus, hogy, hogy menjetek el, és, és gyógyítsatok betegeket, hirdessétek az evangéliumot, mert hiszünk benne, hogy Isten ahova elküld bennünket, ott valami történni fog. És ebben a hitben meg lehet erősödni, mert úgy kezdje az igét, hogy erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Sokszor úgy állunk a hithez, hogy ennyit kaptunk, nem. Ára rá hittel arra, amit Isten neked ígért. Itt neked tenni valóda, vald meg az igét, vald meg azt az ígéretet, hogy kezdte egyébként az első imátságban, amit így olvasunk a azt látjuk, hogy a, a tanítványok, ahogy imádkoznak a negyedik részben, ott, ott egyszerűen erősítjük magukat azzal, hogy megvallják, hogy Istenünk, te ezt ígérted nekünk. Ráállunk az Isten ígéretére. És milyen jó, hogyha ha ezeket az ígéreteket nem engedjük elsorvadni, hanem hittel ráállunk az Isten ígére. És az ígére arra, amit Isten kijelentett nekünk. Üdvösség sisakja. Hát nem tudom, hogy néha ilyen vizuális alkat vagyok, és látok ilyen, vagy vagy ezt megpróbálom elképzelni, hogy, hogy enélkül, enélkül ha, ugye, hogy mennek a harcba az emberek, elég hamar fej mennek tovább. De az nem sokáig mozog az a test, nem? Tehát még lebukik. Még három-négy lépést. Fej azért nem kéne harcolni. De egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, az üdösség sisakja, hát nagyon csodálkozok olyan hívő embereken, akik azt mondják, hogy hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy mi lesz odáig. Majd ha odaérkezünk, akkor majd ott kiderül, hogy, hogy van-e üdvösségem, vagy nem. A Biblia arról beszél, hogy ma tudhatod azt, hogy üdvösséged van, vagy nincs. És hadd mondjam azt, hogy ha ez nem biztos benned, akkor ma van lehetőség arra, hogy legyen biztos benned. És fogadd el a kegyelmet, és üdvösséged lesz abba a pillanatban. Nem majd valamikor tudod meg, hogy mi történt, hanem már most tudhatod azt, hogy üdvösséged van. Nem kell bizonytalanságban élni. Annyira csodálkoztam, amikor egy ilyen faluban evangelizáltunk, és körbejártuk a, a falut, és becsöngettünk mindenhova, beszélgettünk emberekkel, és tényleg ez volt. A, a 98%-ban ezt a választ kaptuk, hogy elkezdtek beszélni, hogy hát én ennyi jót ettem, én annyi tettem. Hát valaki majd csak, csak jár értem ott. Valahogy csak, meg kell szabadulni ettől gondolkodástól. Ez nem olyan, hogy majd ott kidumálom magam, mert jó a szövegem. Nem. Ezt ma tudhatom, hogy üdvösségem van. És ráadásul, még csak nem is kell tegyek érte semmit. Ingyen kegyelemből van. Ingyen kegyelemből ma üdvösségem lehet. És ez mekkora dolog, nem? Üdvösség sisakja, hogy működik tovább az életünkbe? Mert sokszor azt mondjuk, hogy üdvösség sisakja, addig kellett, még elfogadtuk az üdvösséget, és rendben van minden. A sisak az védi az agyat is. Védi a gondolatainkat. És hogy védi az üdvösség sisakja a gondolatainkat? Úgy, hogy nem a földhöz ragadtak leszünk, hanem ha van üdvösségünk, akkor az üdvösség szemszögéből látjuk a történéseinket, amik velünk történnek. És akkor már is nem akkora nagy probléma, amiben éppen benne vagyunk. Attól megvédett, hogy ott én most összeroppanjak, mert a legfontosabb, hogy van üdvösségem, és ebből a szempontból nézem, be vagyok. És akkor, amiben benne vagyok éppen a nehézségbe, az ilyen, ilyen elkezd összetörpülni. És egyre kisebb lesz. És egyre nagyobb erőm van arra, hogy legyőzzem azt. Működik az is aki az életünkben? Én azt is ide akartam emelni, hogy bízunk az üdvösség sisakjába úgy, hogy megvéd bennünket a tévtanítástól is. Átszűri a gondolatainkat is. Azt mondja a Róma levélben, hogy változatok át elmétek megújulásával. Egyre inkább, hogyha ha közelebb kerülünk Istenhez, és átváltozik a mi elménk, akkor, akkor elkezd, elkezdi látni, hogy azt mondja, hogy megítélhessétek, hogy mi a jó, és mi a rossz. És Isten megadja ezt a lehetőséget, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi a jó, és mi a rossz. És ez nagyon jó dolog, azt gondolom, megtart bennünket. Mi van, ha ez nincs meg? Nincs stabil meggyőződésed. Ha nincs stabil meggyőződés, az nagyon az nagyon gáz lehet, mert egy labilis dologra felépíteni valamit, az nem ér semmit, összefogomolni. Ez a majd lesz valami, ha oda kerülünk, ez ugye. És sokkal inkább, engem ez ítélt meg inkább, sokkal inkább a föld dolgokra koncentrálsz. És érdemes, hogyha erről a fegyverről beszélünk, hogy mi a helyzet velünk. Mert ha az üdvösség sisakra rajtunk van, akkor nem a földiekre koncentrálunk, hanem a mennyeiekre. És ha megvizsgálom az életemet, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy nem ebből áll össze az életem. Már pedig ez ettől akar megvédeni bennünket, hogy a mennyeiekre koncentráljunk. Ne a földiekre. A lélek kardja. A lélek karjára azt mondja, itt nem kell magyarázni, mert a Biblia elmondja, hogy mi ez az Isten beszéde, vagyis az Isten igéje. Azt mondhatnánk, hogy ez az egyetlen támadó fegyver, ezekből a fegyverekből, amit van. És hadd, hadd kérdezni meg, hogy működik ez a fegyver, vajon? Sokszor beszél a Biblia arról, hogy eszetekbe juttatja. De mit? Hát azt, hogy olvasom, akkor amit eszembe jutasson, de ha nem, akkor nem nagyon lesz. Tehát, hogy ennek vannak gyakorlati részei is, azt gondolom, hogy ezt a fegyvert úgy lehet erősíteni, hogy ez a fegyver erős legyen, és tényleg szeretitek a nagy kardokat, meg szeretitek azt, hogyha az nagyon világít, és akkor így ilyen lézerkardba harcolunk. Lehet szeretni. Igen. De hogy? Isten igényt olvasva, tanulmányozva. Ez a kard tud élesedni, tud hatni. Az én életemben is két kard, az én életemet is rendbe teszi, rendbe tartja, és az igazság mellett megtart. És hogyha támadás ér bennünket, akkor ezzel a karddal sújt neki. Jézus vagy használta ezt az igét, ezt a kardot, amikor megkísértetett, lazán elővette, és az ördögnek vége volt. És hogyha mi is tudjuk ezt használni, akkor az ördögnek vége van. Ez a kard kétélű kard, de nem úgy, hogy engem is, meg a testvéremet is. Ugye? Mert mi így gondolunk a kétélű kardra. Nem, ez engem, és az ellenséget, az ördögöt. A kétélű kard így működik, hogy belőlem küldi azt, ami, ami nem Istentől való, és szemben az ördöggel. Még ha ez egy emberen keresztül akar támadni, akkor is. Nem az embert, hanem az ördögöt. jó az ellenségünk. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk. Nagyon fontos. Hát ha ez nincs meg, akkor akinek nincs támadó fegyvere, az a hazba nem sok eséllyel megy, nem? Ilyen lézerhazba volt részem, és kifogyott a táram. Mit csináltam? Elbújtam. Ugye? És sok hívő elbújik, mert nincs ott a fegyver. És megpróbál valami menedéket találni. De ne keressünk menedéket, hanem kezdjük el az Isten ott elővenni. Ne legyünk gyengők, gyengék, ne higgyük azt, hogy legyőzhetőek vagyunk. Mert nem vagyunk legyőzhetőek. Mert azt mondta, azt ígérte Jézus, hogy olyan fegyvert ad nekünk, ami mindent, mindennél jobb. Ez az új szuperfegyver. annál is erősebb. Ennélkül valóban legyőzhetők leszünk, és elég, elég biztosan nem mi nyerünk, ha Az Isten igen nincs ott bennünk. Nagyon fontos. És aztán befejezi egy olyannal, hogy imádkozatok mindenkor a lélek által. Én ezt örök a fegyverek mellé tenni az imádságot. Még azt is, ha nem jelöli meg, hogy ez hogy néz ki. Ezt tudjátok, mit jelent az imádság? Ez azt jelenti, hogy van stratégia. Azt jelenti, hogy tudom, hogy hol kell harcolnom. Azt mondja, hogy imádkozatok mindig a szellem által és előtte mondta, hogy mert a ti harcaitok a szellemvilágban vannak. Na most, ha nem megyünk el a szellemvilágba, akkor hol harcolunk? Nem? És már pedig az imádság által tudunk. Ez valahogy úgy jön le nekem, mint a kincs, ami nincs egyik kedvenc filmem. Emlékeztek a Szeikó kapitány, nem tudom, hogy hívták ő a kapitányt, említette, de mindegy. Ott ül a kis Japán, lemaradva húsz évvel, és harcolni akar. El van tévedve, szegény. Ha hát ott nincs háború. Sok hívő így elmegy valahová, és akkor vagy, vagy mind valamilyen sivatagi filmben. Ott ül felfegyvelkezve tényleg, ez is minden fegyvere volt ennek az embernek, nem? Csak éppen nem volt a harc Valahol eltévelve egy, egyedül így bolyongva, majd én harcolok, meg védekezek, de de mit? Hol? Mi ellen, Ki ellen? mit teszek? Az imádság nélkül, az Isten jelenléte nélkül. Mi nem tudom, hogy mi a harc egyáltalán. Elkezdek emberekkel, tényleg testvérrel harcolni. Azt gondolom, hogy ő vele kell harcoljak, mert most nekem beszólt. Az közben nem harc. Az az én harcom, emberi harc lesz. Ezt a harcot győztesen úgy tudjuk megvívni, ha van stratégiánk. Hogyha belelátunk a mennyei stratégiába, ha odaállunk az Isten oldalára is, és megharcoljuk imádságban azt, hogy mi a mi dolgunk, hogy mit kell tegyünk, ha nincs kapcsolatunk Jézus Krisztussal, imádságon keresztül, akkor ennek az egésznek semmi értelme nem lesz. Nem fog megmaradni. Nem tudom, hogy hol harcoljak, elveszek. Aztán majd véletlenül, mit tudom, bekeveredek az ellenség táborába is. Ennyi. Szóval fogságba esek, ugye? Egyedül azért akár akárhogy vagyok felharcolva, felszerelkezve, az, az nem fog sokat érni. Tehát imádkozatok mindenkor a lélek által. szentszele által való imádkozás. Ez azt is jelenti, hogy ráhangolódok a szent szellemre, ráhangolódok, hogy mit kell tegyek. Lássátok az apcsalba az elején, hogy, hogy hogy működött ez az, az apostolok életébe. Fülöp ráhangolódott, és tudta, hova kell menjen, megtalálta a Fülöp a komornyikot, és elmondta neki az evangéliumot. Ott volt harca neki, ott vette elő az igét. Működik az életünkbe? Tud szólni hozzánk a szent szellem, hogy most hova kell menjél? most kiért kell imádkozni, most kinek van segítsége? Így működik ez bennünk, ha működik. És hadd fejezem be azzal, hogy legyetek erősek. Azt olvassuk itt az az visszatérek most egy kicsit, mert nagyon tetszik, amit itt mond. Akkor elkezdi bátorítani népet, és elindulnának a hazba, Azt mondja, hogy tényleg, mint a új szövetségi lenne ez a, az ige. Ő vele emberi erő van, mi velünk, Isteni erő van. Ő vele emberi erő van, és mi velünk, mi velünk pedig Istenünk az Úr van, aki megsegít. És azt mondjam ezt új szövetségében, hogy velünk egy olyan név van, a Jézus neve, amiben a hatalom van. Az apostolok idején a farizeusok és az, és az irástudók az volt az egyetlen céljuk, hogy ezt a nevet ne használják. Tettek volna csodát, semmi baj nincsen, de a Jézus nevét ne használják. Miért? Mert látták, hogy milyen hatalom van benne. Milyen erő van benne. Méltó vagyok-e a névhez? Tudom-e használni ezt a nevet? A Jézus neve, ennek a hatalma működik az életemben? Ez nem úgy működik, hogy az imádságon végére oda mondom a Jézus nevébe. Mondod a bátran. Csak hittel. Csak úgy, hogy ez valóság az életedben. Úgy, hogy, úgy, hogy valóban Jézus arra rámondja, hogy ámen. És akkor abból lesz is valami. Amen. Hatalom van ebben a névben. Használjuk ezt? Szeretnénk használni az ő nevében. Azt mondja a Kol Kolossi egy, hogy járjatok méltóan az Úrhoz. Teljes tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremtvén és nevekedvén az Isten megismerésével. Minden erővel megerősített az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásban és tűrés hosszú tűrésre örömmel. És ad mondjam, már ez a név az, hogy van hatalmunk az ördög felett. Jakab így fogalmazza ezt meg, hogy engedelmeskedjenek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és mi fog történni? Elfut tőletek, megfutamodik az ellenség. Erre év bennünket Isten! hogy ilyen hívő életet éljünk. Amen.